2. «У Львові такої вулиці, як Набережна, не існує. Це я тобі гарантую!» Тереска попробувала зрозуміти, яким у дану мить видавався Антон – розгубленим чи окриленим. Вона мовчала і чекала, що цей тип втиратиме далі. Антон втер. «У Львові її немає!» але могла би бути. Знаєш, де є вулиця Беранже?» Тереска кивнула. «Але поклянися перше, що будеш мовчати як риба. Це не можна говорити нікому іншому. Чуєш?» Тереска поклялася. «На підручнику з геометрії!» Для певності попросив Антон і чомусь подивився через плече. Тереска влаштувала цьому божевільному і таку розвагу. Благо завжди носила книжку при собі. Щойно по тому Антон сказав щось суттєве.